Ce este viața, de unde vine și încotro se duce? În toate părțile deodată, zise cel fără de părți. Într-o singură parte, zise partea. Ce este? Cum ce este? Este pur și simplu. Adică E, adică S, adică T, adică E. Primul E mai vechi decât ultimul E. Atât!